ونيسارون في الاسم والذوان اكلهم صرطا لبي سما كانو يعملون دلته وی لبی سما کان یسنون صنعو کی دملایکې کنه ملاده زانه دین جوړتي او یعملون عمل به بیا انی کوي که نو ثبت کار دی چې دامیان به عمل کوي ثبت کار دی جرملیانی جوړې زده زانه وقالت الیهودو دزانه دین جوړ کړو او خلک غلامان کړیو وقالت الیهودو وی بهودیانو یادو اللہی لازونا دا اللہ مغلولتون بندی دا خیرنا غلط بندی شیدی هم لازونا دا دی ولو عینو پلانا چی ویدی بی ما قالو پس فردوینا دا دی بل یداو مبسوطا دوانا بلکی دا اللہ لازونا پراکا دی یونفقو که پیش آخرج کئی سنگا چی واری یدا لازونا دا اللہ و منگا داستی نشویلے چی سنگا لازونا زمانگا دی دادا اللہ دا شانسار کما یلیقو بشانی ہی دا الله ده شان سره جسنګ سره اقشان لاسون ده الله یا قدرت او وګرا چې څه تعبیر پکې ریال سان مخاطب دا غینات په فهم غسته یو عربي کوینین ولا یزیدا نگذیره منهما قام حکا عربی کې پډې رکه دینا ما انزل الیک جناذ الشیطان من ربک درستانات غیان او غبر اثر کې شی غفرا داتوري نورو بجول کی دے اس دا منی دارا غل لے نو دے دین راول نو خبر کی اور چاپسی اڑے میں دار چاپسی خبر کی وا ال قینہ بینہم العداواۃ او تیارے کی کنے پ تیارے کی پتہ نہ لگی وا ال قینہ بینہم العداواۃ اور ظلم دام گا پ وال بغض او ترگنی لا یوم القیامات تر قیامت پر قیامت بعد بھی دشمنی وترگنی رہی سو پرچیده پدین پو باندې پوهې شي وی او پدین باندې کلک شي وی اوی رحمت الله لین دے ناز ته زجلی په غاړ او د ځانې ویني صفاقې حالک ورته وی داولی اویسا ها هغه ورته وی پینال امر بالمعروف و نهی النمنکر لم یدا علی المرئ صدیقان امر بالمعروف و نهی د خلکو دوستان ختمې ما خلق دن اروون منی کو ز خلق بکانو بانی وشت ما سیو کله आजम استاد فرمائل یو طالبو شیخ القران رحمت الله علی شاگردو د افغانستان محمد عمران نومه اغا جسنگ لاړو ظاهر شاہ حکومت او دا ورو چلان مساله ال ته وکړه هغه نو هغه گرفتاری کو چې گرفتاری کو نو لا استرامات کلیشنی او سن لخت رحمت کڑی وی یو یو لخت بے بامات ولا باغبانی اور تب ویلی ہا کی ددی مسالینا واوڑہ توحید مسلہ بنا او اور دین ہولہ چ زانط ته بنوائی اوی تو پدی مسلہ باندی شادد گوڑ مدار لخوان را گئی او وہے چ کلا اخری لخت بے بامات ولا ہا انوداز زنگتن سل گئی والی وтири سل گئی وی اورتي ویلی وې د دې مسلې نو واړه چې پریدم هغه وی دا مسلې د دې مسلې پهن ما په پنځپیر کې نه دی لیلې ها چې و سره د کوم په ملاویږي اوسای ورکړه والکنا بینہم العداوۃ ده پرست خلاف साजिशونه مجور کی او پراډو نه مجور کی والکنا بینہم العداوۃ والبغضان اواجه ولمنګه په مینو دی چې دښمنیو ترګنی اله یومل قیامت تر قیامت کلما او قدونا را هر کلشی بلکی اور لیل حربی دا پار دا جنگ ستا ها دا اور با بلکی جلسی جلوسونوی خلاف ستا اتفا آه اللہ من کیا غیل را اللہ ویساو نفیل آر دی پسادا کوشش کئیز مکا کئی دا پساد واللہ او اللہ لا یحب الموسیدین منہ نکی پسادیان سران ولو انہ لالکتابی کچر احلی کتابو آمنو ایمان اوړې دا و قوزانی ساتلې وې د سستینا له کفر نه انهم سیادهم خامخا ما پکړبم وې د دینه ګناحونه دته وي ولا اخلهم خامخا د نکړبم وې بين روان جنات جنت جنات النعيم دارو ده ولو انهم اقاموا التوراۃ کچې دې عمل کړي په تورات باندې اقامت دلته په ماناده عمل لې یا yeah, هذا توراة أحكامي قائم كريوه والإنجيل أو بإنجيل بانوي وما أنزل إليهما أو فا أصبان جنازل شوهده ديتام من ربهم درب ده دينا لا قلو من فوقهم خام خاق ولل بيوه بي بي ده بره ده دينا ومن تاتي أرجلهم ده لانه دخبو ده دينا یعنى بره نبطي وقت وقت باني باران كي ده دسمك نبطي وقت وقت ضرقوني كي دلين. او دا او پهی بانندې رادلل او که چریی عمل د الله په کتاب باې کړیوه ن متونیې بالله ډوکړی و او دا الله د کتاب سرهې متونې زیاد شي عذاب کله کله د برهنم را شي او کله کله د لاندې نه لکه صورت ې ا عام کې الله فرماه پین ټ کې س رحمت کله د برهنا او کله د لا ل دا نذاب همم الهو القادر ولا اي باسا عليكم واذا لا قدرت عليه پدې خبره کوي لګي په تاسو باندې عذاب من فوقي کوم من فوقي داسمان یا ناکار حاکمان درباله مسلط او من سک... تا ته ارجو لیکوم یا لاندې خپل ناکار خادمان درل درک او يل بي سكو یا ګډوډ کی تاسو باندې نصنگے کی رحمت دا اللہ دے طرف راضی کلا دا برنا کلا دا لان دینا دا شان عذاب ہم کہ اللہ کتاباں نی عمل کو نہ داخلک با اللہ پنے متنے کی ڈوبکی دا برنا نے متنا دا لان دینا نے متنا میں ہم امه بعد دینی او ڈلالہ امقتسراتون درمیانہ و کثیر منهم سا اما ما یعملون زیاد دینی بد اگے عمل کرے زیاد بد عمل ری لکه پکې خامل ولرین دا پدی دی باندې اتمهیثه ختم شوا او د دې دی نه نه مهیثه شروع کوي او ترغیب په تبلیغ او چې مثلا اورا زوا مثلا کې سستیونه یا ایوهر رسولو او رسول صلی الله علیه وسلم بل قر زوا ما انزل الیک ا جنان الشیطان من ربک تنصانا د خپل رب حکمونه ورسوان وَيَلَمْ تُفَاعِلْ كَذِيرَاءَ كَار دُونَكَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه نُطَاعُ نَرَسُولَا هُنَرَسَ وَأَحْكَامَ دَلاَ دَلاَ حْكَامَ دُونَ رَسُول كَتَادَ اللهُ كُمُن رَسُول مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ دُونَ رَسُول تَاڈُ هَذَا اللهُ هوی لامطفال په ما بلغت رساله دا پیغمبر ته الله یو کې دا الله کی دا بیان نکړ تاړو پیغمبرني ها نه تاړو تا تم تاړو قران نه بیان کړي تاړو مولاني او کته دیني هغه خلک به مړکي والله یاسمک من الناس الله به دي بشکي دخل ګنا دا ټول خلک قران ته نکي ني نو سلې و ما ان الله لا يهدي القوم الكافرين يقنان الله توفيق نو هر كي قوم كافر تا داخد الله خدا جسو جي خود قرآن تا كي ني جسو جي ني خود رشي تي ها داخد الله تفسين ده داخد ما استاكار نده قل يا أهل الكتاب وعي اي كتاب وعلاو لس تنه اتاسو علاش ان بيسيز باني حتى توقيم التوراتان تردش يا ملو كي بتورات والانجيل وانجيل باني وما انزل اليك ما جنازل شو اتاسو تان میر ربیکون درفتا سنا ول یزیدنک کثیر منھم خامخا کارو کی پٹی رکی د دین ما انزلا الیک اجناذ الشیطان میر ربیکا درفتا نتو یا نوکو پرا سر کیو کوفر فلا تاسال القوم الکافرین نو مخ پکیا په کم کافر بانی ان الذین بشکاک سان امنو چی مان راوळे وَالَّذِينَ ها قسان هادو چې اوودي والصاب او نوصابدي والصاره او نسورا دي من آم نه به چې چانا چې ما ن را وړي پالله باې والیوم م آخره پروستئ ېص خعمل کړي فله خوفونه ل نه ي را بضبانې لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل <سؤال> و دا اسرائيل <سؤال> است می دا وعده د بني اسرایلونه ورسل <سؤال> لا را لجل <سؤال> می دی تر رسولان كلما هم رسولون هر گلا جراي دی تر رسوله بما لا تاوا انفسهم فاسجنتهن لم سنود دہی فريقا كذبوا وفريقا يقتلون او دا لواي چې روجن کول به پیغمبران وپر اڑ دلواکی وجل بی پیغمبران دا د بی عادت ګرځیدل یو چې واس بیو شو وینو بس و اجمی پرخوده بینا چې واس بیو نشو ودا درو جند و حسبو گمان یو ګا الله دغه نفتنا چې نه بشی دا پټو لاک عذاب فامونو لان شو وسو مو کانشو ثم تاب الله علیهما بیا مهربانی ګر الله په دی ثم عمو بیاړه اندشو او څه مو کانو شو کثیر منهم زیاد د دینه ها الله پر حق پرس راولې ګل داغینه برانده او کانو شو الله بنور راولې ګل داغینه برانده او شو هر زمانه کې الله پیغمبر راولې ګو داغینه وړانده او کانو شو حق پرس برالل داغینه وړانده و کانو شو شایخ ماهل شهید رحمت الله علیه راغه داغینه وړانده او کانو شو داغن عرفو بیا ها علماء شیخ القران نور الله مرقده هغه را وین تابعاله انداو کارن شو خلک لا انداو کارن شو نه یو مولا مولا برهان الدین نوم یو دا غټ منطقي وو او دمره قابل او اختيارو چې د ټیم نه هغه کیشته جوړه کړوا اورډر قابلو هغه په یوه عالم باندې فتوا لګول و سید احمد شهید رحمت الله علیه باندې اغه هم تراغله جنازې لا سید احمد الله علیہ نو داغه ملا برهان الدین په فتوا لگا ولا چې په ځای پیول لگا وی وی شړې مخال کو او دا را پرکو اغه ملا برهان بیا د حالت تر او چې ډاکټر لیکل بو تو نو ډاکټر چل شوی دې عادت اسولې وی دا مونږ ځکه تاول چده بول پوری دا ګندګی پوری د انسانانو او چیکلا هغه مونږه پرانو زونه را خپل ګندګی بیاخوري دا مرض دی هغه و ډاکټر و ته وي د دې लाज نیکی کیته چرته یو لوی جرم کړی او پای کی ګرفتار دی اب پرز باندې چې چا پتو کړوا هغه لالی ونی کړو دنیا کې او لال ونی شو تباشو زمونږ استاد فرمایل علامه محمد طیب طاهری وشیق القرآن نوور اللہ مر چې چکل را غی دی پاک ملک تا حانو دل تا یو عالمو او دیر بہترین عالمو درشید احمد گنگوی رحمت اللہ علی شاگردو میادی ریکی مشر میادی با اللہ علی عبقی دیر خواہ عالمو ای درشید احمد گنگوی رحمت اللہ علی شاگردو اتیاو کالو ترسی دل عمری او د افطر پورز باندې باغل ډیر علماء راتل نا زين ته په مته پاتې کېنی ولسه تګلی دی ګډا شي ګو ما یو ځنه بول په مخه کې ګډاګان په پاتېنو بیا نیو وزربې توجه ګړو وډه کې ته ډیر نازین شه ناګل په علماء راتل په په هغه قابل سره هو پورز باندې زم لالما او زمنګ د کلیو مشر تړیو محمد عالم بابا داغه خدمت دی کو داغه عالم زم لالما د اختر پروس باندې مای چې دواره توکي مشر عالم دی او هغ پروس تړې دی لالما او د ماراجي مشیوی دی قزو الکما الکانو سره ناسونه عمر میکاچاو او تقریبا سدريشه ولما راغلیو دیکی یو تن پاسی دو آغوی وی جی دی پنچ پیر کلی کی, کی داغا زلو وابیانو نیو پر خوڑا پاتی شوی دا داغا سو علاج پکار دی زلو وابیانی شای اسمایل شید رحمت اللہ لیتا او سید احمد شید رحمت اللہ لیتا وی وی ما دی محمد علم بابا تیشارو کلا زکر زمانگا کلیو زیم پی جند مام پی جند وی ما ورطوی ورطوی چا غا علک راگ دی نعم محمد علم بابا لال او داغا علم تيويلي وي جي اغا علك راغل يدي وي خواه وي ما تلق رانيز ديشا زخوال ورلم ها چه ورلم ندیکي وطن فاس ده وقوي ده درود نماني پنبی علیه یو اعتراض داو کو دوهم اعتراض داو کو. چدې خیرات نه مني د مری خیرات نه مني وای زه پاتې دا موضوع او الکما وی ما شروع کړه وای ما ورته وی چې ته وای چې درود نه مني په نړی اسلام باندې پیش کیږي نېټني ماجه کی او روایت راځي 190 چې صفه باندې او دا روایت د زازان نه دی د زازان ده روایت که سندکی زازان راگلی ده و زازان دی او پاقی که دا خبره دا چی پنی بیلی سلام بانی درود پیش کیگی او نسائی پینس ده صفحه که یو روایت رازی او, نقل او دا القما ناقل ده او القما ده طول دنیا تا محدیسین و تمعلوم ده تابعی ده بہترین سڑه ده ضد القما د تابعی نا اگر کوم روايات کې تابي دي نه اي کې دا دي لاعل لا له لاعل لفظ راغلي دي شاید چې پد باندې درو پیشي نو دا کومې تیمالي خبره را شاید چې دا دیوال ووري دا دیوال خبره کې نه یو یقینی نه لږ شکی خبره را نزدې کوم روايات پیش کومه ناګه تابي دي نه او دا دي کوم روايات پیش کې لري کې شيره دي نو ته په مزابي او زه په مزابي هانفي اغله شو چې دغه مساله کوله د خیراتې کوله موږ په مرکات کې دا مسله ده چې فداه امرات المیتي نبی عليه السلام نداوت ورکوې شې وې او دعوت ولله دمګړي خدي ورکوې دي او نبی عليه السلام هغه وډي کولې دا وېما په شروع کړه په دا را ریوات باندې شمرقات دا نقل چکم کرده نو دا دا مشکات نکلده پا مشکات کی دا غا روایت چیزا پا مشکات کی دا دی فداه دعوت ورکو نبی علیه السلام لا خذ دا دا زمیر دی پکی دنی اینو دید چی خذ دا مری ابو دعوت نبیانا کل کئی نو ابو دعوت کی دی فداه دعوت ورکر نبی علیه السلام لا یوی خذ دینی ویلانی کی ذمیر نشتا امرا الدین خبر اعلی مشکل الاثار آغا 432 صفحه کی ثلورن جیل کی آغا دغه ریوات نقل کړی فداه امرااتن یوی خذ دعوت ورکړی مळे یو د کیسه وی دی دعوت والله د بلې قبیله او بل خاندان خذ ورکړی دی دار القدنی کی د ریوات دی 545 صفحه باندې فداه امراتون پای کوم دغه خبره ده چمړي خدي نه دي بلکې هغه عامه خزه واغېونه دعوت ور کړې دي معنی ول آثار کې دوه 320 صفه باندې دا روایت 4 انجیل کې چې فداه امراتون یو خزه دعوت ور کړې دي محسن کې دا روایت ده فداه امراتون من قريش و خبره لګزیا تشوا دعوت ور کړې اسلام نه یو خزه د قريشو جامع المسانید کې پین ساتو او نتر صفقی دوین جنکی اغاوی فداو رجلن یو سڑی والا دعوت ورکلے او کتاب الاسار ده امام محمد رحمت اللہ علیکن دغا خبره فداو رجلن دعوت ورکلے دلر یو سڑی نو خبر اسم را لر نبی علی السلام لا دعوت ورکلے ویو سڑی بل کې تا دعوت داوت ور کړې نبی یو خځې د قريشو بل روایت کې دي نبی السلام له داوت ور کړې یوې خځې قريشم ته کټ شو بل روایت کې چې نبی السلام له داوت ور کړې ددو زمير په ګراغه نو نا کې ترغه هغه ته لاندې ویل د مړي خځې نو د سړي نه د قريشو خځش په د قريشو د خځې نه یو خځش په د یو خځې نه د مړي خځش وګیډی تا پیغمبر حدیثوم را روان کړل دا دګیډی لپاره دی دا چې له کو چراغ سړی د قریش او خزر اقره قریش او د خزر نه دی یو خزر کلا, کلا دی د موري خزر کلا دا خو تا دپیغمبر حدیث تاس نه کړل دا خو د ډړې وله د خېټې لپاره دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا وګیډی تا دپیغمبر حدیثوم را روان کړل دا ما کلام شروع کل دا خبرې کومه چې ما کله دا وې د لیم ما ته راانیدي شو ما تهوي ان نه سای نه قطبل لکته او قد هجد سمی اللا ترجمانی زما عمر راتیو کالو ترسې دللی دی زه تر جومان ته محاجم زک کمزورې په وګونو لګ را شو تیز وایا مالی ډیرخواندوا خو د خود نه م کی دی عالی ما ته خبره کړی وه و چې ته پنجپیر کې د چاې ما اوته د د پلارو واغسته او پل نو مې ورته واغېسته پوی زما پلارې نه پژنده. و دې نېکنه مې ورتواي څه آسفه آ وي ماته یو خاطر دا غنځي مای چا او ګې پیږندو هغه امزو له وې خاطر دا غا هان نو سي وي ستاسو کاندان کې چرته مولانو تاسو غو زميداري وي او جي بس دا الله فضل له چچا ته الله وغواړي ماګل علم ورکی نوې ماته یو خبر او کړه خبرې را دا وکړه چې زرا ته مدد دې دي نه الکوما والکوانی کې دغه عالم را ته خبره کی وی چې زاله کوما وې د زیدین را دلم ما سلین دوا او دغه بدرې په غاړه باندې تاسو یو هرټې هغه رات کې ما مرګې زیشته نو ستاده نیکم الکو دیراغه او زیواله مو زمانه په پرزول شو نو زیرا سملولم را واغستو یو کورته نه ما جلال لیکي وډې را وتا ناګې تني وی آره ورلا ور پسی ویواه نو ما له تلین دم واغستا وی خطه دا غن نسای مایچاو وی دا خبره چی دوم روک دوولا مدار دیده پاره چی دې اونې ریګزله ورشی زکه زما خبرم ول اخوان ور کو دا پته مرتبطه کې دې حق پرستی ائمات دې بیاوی وی چی ګوره دا مسلم نشو کولې دې کې شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه مسله کړو چانه دې پریخه او خلق دی تا و وجه لری کاو مړ کی بیمار تی وی چی ته دعا ته دوهک غو ان شاء الله چې دوه مسله کوم زما مرګ مقرر کړه خو مړبم کی د خلکو دلاسه او کله دین نه دنګ بز ان شاء چې بیانوم ته دوهک اغیره ته دوه وکړه او بیا د مستخین مونږی ماته مخکې شمنځه تا ويمار تیجی تاسو علمانه مشری تاسو مخکې شی ماتوي تافیقه نه ویلې مې جویل مې دا ویفقہ کې دا مسله ده چې عالم به مخکې کې چې ډیر عالمې په تاسو کې نو کته ماشه الکی په تمون ټولو ته مخکې کېږي مازه مانزه د مخ ما مونزو کو ها او دې ماته روستو خبرو کوي مازه ته مې وله مخ کې کولی وې دا د دې لپاره چې سباله بادام لیان په طاقت ولګي لکهم چې ناز دې دې نی پتا په کوفر په ولګي ها تابا کافر کوي کو مازه ته مې زکه مخ کې کلي چې سباله تابا دې کوفر په ولګي نو تبور توای چکل ما په سې تاسو مونږه واغ وخت کافر نو مو سم کافر کړه اغه حق پروست الله دیوبخي اغه ميا ته وو الله دیوبخي در شيده احمد ګنگوي رحمت الله عليه شاگرد وو ها او ابوي زما ډيره تسلي وکړه بیا او فاحثيو زکه مشرسرهو ا ما سره دنيا ته رسیدا شيخ القران محمد الله عليه ثم ابو واسمو بیا له دو کانو شو کثیر منهم زیاد دینا والله بصير بما يعملون الله لدن کې پاس باندې عمل کوي لقد غفر الذين وآتي سراغت كافر دهاکسان قالوا جوي نلا بشکا الله والمسيح بن مريم اغا مسیح زی مریم به وقال المسيح هو المسيح بن اسرائيل اولاد يعقوب عليهم السلام اي بود الله عباد توکیدالا ربي وربكم جرزما ورب استعذين ان هو شان تارم يقول <تصفيق> الله فقط حرم الله وعليه الجنة فتحي سراء رامك الله باغبان جنة وما اوه النار وزيده ده وره وما لظالمين من نصار نشته ظالمان لا صغنده ده لقد غفر الذين فتحي سراء قد كافر ده آقسان قالوا اوچوا ان الله وشك الله سالسو درين درين درين دا خود کافر چې الله اللہو ایدرین دادر اونه یو بی مریم خوده وی ایسا علیہ السلام ویو اللہ وما من الہی نشتا عجت سرگو انکے الا الہی واحد مگر عجت سرگو انکے ایکی او ویلم یندہو کچری منا نشین اما یقولو نا راسنا چوائی لیم السنن الذین خامخابر سیا کسانو داکا فروشی کو فری کرده وی من هم دادین آزابون علیم آزاب أفلا يتوبون إلى الله أيا توبنوا باشي الله تاوي استغفرونهو أو بخنانا قوارد الله نا والله غفور الرحيم والله بخن كمهر بانده مل مسيح ابن مريم نوه مسيح زويد مريم إلا رسول مگر رسول نا قل خلط تدائي سر ترشيبين قبله رسول فقواتتن رسولانو مو أو مو صدقا أو مورتت رشتينيوان کان آیا کولا نکتو آم او دوارا جو کھوڑا بے ڈوڑا ہی دا داویا آئی جو ذکر کئی چی دا تازسنگ آلیحا گرنئی زی کو ڈوڑا ہی خوری اور ڈوڑا ہی جسو خوری ضرورت پیتی جی ہا نو دا انسان سر را لیگی لیدی نو آجیز دی آلیحا استاسو ان ضرور گورای کے فانو بہینو لهم الات سرنگے بیانو دی تدلائی لہ ثم منذر يبغرا ان يفغون كن درتوا عليه من دون الله اي بعد کوئی بے دلانا ما لا يملك لكم اج وعد النبيتا سلا ور ولا نفات زر رسول ندنا برسول والله سمينا علم او الله يريد ان يويه ودا عبادت وليك وي چاغن نہ نفی نقصان نہ رسی جادان نقصان سوره الفرقان کې ملى فرمایي د مياد کې اتل زموږه باران وتخذو من دونه الها او ني ول دي به د الله نور مددګاران لا لكون شي ني شي به را کولای شي وه ميو خلقونو دي به را شي وي ولي يملكون علي انفسهم واعدان دي زندرا زرنده ضرر رسولو ولا نفاع نه به دي رسولو والله یم لکو نام معتا وااکدار نهدي د مارګ والله حیاه نه د جون د والله نو شوران د بعضدو د ق نه څنګه خلی ف پلهلهګولې اس نشي پ را کوولې دوی پ شويدي ځان نظره نشي لې کوول ځان د پیدا نشي ررسوله د مګ او د جون احتیارې نهشته چالهټاکه نشي ورکول په چاک نشيړولې دخبر نه په خپله نشي پې دی در در د غام نه کار د حولل ق حجر زیران که درده ها راج جای دعا یکیسته ها زید دعا زمان ده تولو یو ده ده اللہ نا بسوال که اللہ تحجت حاجتو نا پیش کرو ده اللہ نا اغواران اللہ زیمہ دار ده مالا یملک لکم ضرر و لا نفع چو تاسو ندی تاصلات ضرر رسولو ند پیده و اللہ هو سمیح العلیم او اللہ اغاب پویا او ریدون کے پویا ده قل او ایا کتاب خاوندانو لا تغلوفی دینکوم زیادت مکوئی بدین ستاسو جی غیر الحقی بھی مناسبا و لا تتویع مروانی گیا هوا اقوم فخوائد قوم بانی قد ظلو بدائی سرا گمرائشی بی بخوا و ظلو قزیرا گمرائشی دیدر و ظلو انسوا کو رادي د سا ملارري نه عن سواء ان سووا ص پهخوانی کوم راحان ډری کوم راغل <سؤال> په خپله د ساميلا نهواړدل چېغ چا سره ملګرتیونه کې چاغې د اللهې دی نه اړ هغه کار هر څنګه سړی دی او چې د کتاب نهدي بندې ی دی کې در تفرون جوړ جوړږي هغه سره چې دوستتی نه کې و نه کېږې د خانو د ملګ سره کلې چر خان چرته مل لګر د لو اين الله وين غفروا بلانه چې ویریا گسان چې کوفري کړې وي ميم بني اسرائيل ا د بني اسرائيل نا على لسان داوودا پج بد داوود عليه السلام وايسب ني مريم ا د عيسى د مريم ما ذالک بما سوو دا په سبب دای چې نا پرماني کړې وان وکانو یادونه د دې د حد نته ری کی کانو د وی لا تنه چمنه کول به نه کولان مونږ رین د مونږ کورونا پهالو پهبل به کولا امنه کول په ویرادت کې ما پخپل نه استو اې ویرادت هغه ورترخخ کاریدل لبه زما کان یې فالونه بد دی هغه چې دی کړې وې ترا کثیره منهم ویني با دیرد دینه يتولل الذين چې د ستیګي دا کسانو سره که ورشي ګفرې کړې وې سما قد قدمت لهغه خامخا بد دی چې موږ کې کړې وې د دې د ان بو ان دا خبر اسخط الله عليهما چې غصد د الله په دی باندې ویراسته تې څه معنا خوصه اه سخط الله ان سخط الله دا چې غصہ د الله عليه په دی باندې او فی العذاب هم خالدونه چې هميشه بپراتي وی ولو ولو کانوا ارمان کې وی یمنو بالله ایمان لرون په الله ونبی یو په نبی باندې وما ف انځ للی جنال شویدي ده آرمان کپله ایمانې آرمان که د پېغمبر طريق اخپلهلی آرمان که د الله کتابې منلی مته غزو میان نه بنی ول دي په دوستبانې دا منافقانلی کتابو یا کا سر چې دوستی کوي نو دغ په الله په ندي او د الله په کتابی ما نهشته واللاکن نه ق را من ل تجدنااشدننا مقام میبان سخت د خلکونا دعوتتن په دشمنه چې لل الذي کسانو سره منوشي معې را وړ ی دا یودان وال الذي اگسان نشرکو ج ش ک ک دا نز دې پدې کې مواد د دا دانم نز دې ر دینه مواد د دا دان په دوستۍ کې لنځ نه ځن هغه څنګه سره آ مونو چې ایمان راوړي الذین که سانې قالوا جنا نصرى موږ ور سره دوستي کړي مسلمان سره نن هم امریکایان خبر شو آ نو پاوی باندې אבי د مسلمان دا دوستان دي خو پاوی باندې پنځه د يهودو دا نا وی بخ پهل غلامان شي وی د امریکا کې ذالک بیا نن منم دا په دی وجا جې به شي کړو دینا تیسي سینا طلبگار داغني ور وحبانا برهودن کده دنیا دی وان نهون لا استكبرونا یقینا دوی ځانګد نه غني وای زسم دانسوارا اميان دی اذر وای زسم یو کله ما ان ذل الهی نازل شه دتا هتاره اینه منی باستر گیر دی تاسیدو مینا دمای چې داربو هی د خو نامې ما عرفو مینا لاق دا حسنا جتی جن دلې داقنا اني ترې چې قران واری نسترګونې داري دي جاري وای ها يرما انداز په کومه تیارې کې پروت ما دا حضرت یار کې پروت ما هغه جہالت کې پروت ما ها چې قران کلواری نذرې نر انشې دسترګونې اوس کې روانې شي اني قران دکي هملای نشې د کولې مولائی زگنیش د کولے آ چا قران تا عاجزین کي يو قران د عبادت نكين ارزان وشت گني نو قران بنكين تا يومل گري لگياو آ عورت وئ زمنګه رو روئ ول امام سے راز درس لجو آ وي هغه چیزو هو ويز عالم درتنخ کارم س زت مولان احترام س ها مے احترام يکن عالم دي ها علم به کي و قران تزان حاجزه نه غنی قران خدا الله کتاب ده دا خو زما کتاب نه وی دا خو الله راله گلی زما کا مشترک کتاب وی امنله په کار ده کیده ټول کینوم تابعدار شو ورتا چا چیدې ته تابعداری کری را اویز دکري وی مولای زک نشی د کوله چا کی ان عبادت نه قران ته هغه پسین کی نشه ګرځید د منطق او د فلسفه او دا غنه د سر په د ګرامر او دا ادب او اصول او هغه چرته قران زنه پولیسی ام امی از دکی زګه هغه ورته تا ډیر تابعدار ناسته چې کله واوري نسترګونه او فکر رواني اوزله نرم شي جرمن چې دا مخینه منه منلی وینو خبره زغه ډیرو تیارو خلکو ساتلین تظیذو من الدمی دار وی هی دوخونه من معرفو من الحق دا سنا چی بجندل له حقنان یو منطقي رغله او ایشی طه محمد او وی زبا سنو رو وفکی دا نشه پسر کتاوی دارا تاوی دا او شاگردان مورسران سره شیق رحمت اللہ علیه ورتوی چی دریکا لکی هغه داسی غصش وی څنګه دریکا لکی وی شیق رحمت اللہ علیه ورتوی چی یو کال با دی دنا تکبر و باسم زکر تاکی خودم را لوی تکبر دی دا با اسپل مددی گرانگی نو یو کال که بزستان تکبر و باسم او دریم کال کیبا زه تا ته دا وخت چې ته پیسې نه پويګي پر خپل منطق کې ول راګر کم پدی ونه پويګي او دریم کال کې با تازه کې نرمی په لایشي وه ا د دې په لایشي ا د په لایشي نو قران بزدکی زنه بلغه غندونه خويري وتی هغه لال او شیخ خلاف یې شروع کړ بیا هم من معرفو من الحقین قران چې چا ادب کړی دی اوس ته پاجزینال شوه وی اغت اللہ نے قرآن اور دین خدمت میں نصیب کی اگت علم نے قرآن امر کی نن امیاں گورا دا, دا قرآن درس نے گئی غٹی غٹی علمین نے قرآن درس نہیں کیولے اونیکے اللہ ول توفیق نہ ور گئی زکہ قرآن عاجزی گوڑی قرآن د گناہ سر گزارے تکبر سر گزارنے کی گنہگار من تو لیو نہ گناہ سر گزارے کی خود تکبر سر, سر, سر گزارا قرآن نے کی تکبر والے سڑے بھی خیزان بن فریری اگت يقولون وا ربنا ايرب زمغا ان یا چی دوتری دل قرآن وای بسغه دل قرآن درسونه کوي نن لا اميار درسونه دي زنانہ درسونه کوي يقولون وا ربنا ايرب زمغا ا ما نامه ایمانه ولې تو نا علیکی منغا ما شاهدین سره دموا نن پنځپیر کې تقریبا 2000 3000 زنانہ دل قرآن درسونه کوي امیان میان دغه د قران درسونه کې جمعه تونه کین و ما لانا چې موږ لره اانو منو بالله چې ما لره په الله باندې و ما جاء انا شرغله موږ تامینه الحق باقنا و نضمو تم لره موږ ایوب خلنا اجد نبی موږ ربنا رب زم موږ مال قوم صالihin د قوم نیکانو سره امیان دا خبرې کوي خان د تنظیم خبره چې د نیکانو جماعت کې د صالحین جماعت کې الله موږ دنه کې جه زر زر ځان لا تنظیمم جونګي د قران د پاړه چاله کدار قران د امشن بمث کې کړه بغیر د تنظیم نه نه کیږي فاعسابهم اللهو بدل اور کی دی لرا الله دماغ قال او سبب د وهناد دی جنات ان جنات د جنا تجري جي بيغي بامن تا د و نو دغې نو ولي خالدين زيامن شوي پېږي وذالک جزاءل محسنین اضا بددنی کانو دا والذین کفروا عاکسانو چې ګفرې کړل وي وکذبوا دروږي ویلې دی بیا د ناظم پهاتونو اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان نه جهنم دي جانم کې ببراتې دي دې دې باندې نه مه هیڅ ختم کړه یا او الیذین امنونا لسماه حصہ د سورۃ الشروق ای اپ دې کې غسل ور والا رامات را ما تی هغه سلور علامه ذکر کوي تحریمات الله تحریمات الیباد نذور الله نذور الیباد د الله الله چې کوم سستا حرام ویله به هغه حرام کوایي الله چې کوم سستا حرام نه ویله بندیان ورته حرام ویلې نو هغه ته حرام موایي دا الله بنو چې کومه منقطه شي راغه جاہیز ده دا اللانا بغیر دا بلچا پنو منق تشوی دا آغا شرک دے یا ایواللزین آمنو ای دیمان خاوندانو لا تحرمو محرام ہوئی تویی باتی ما احل الله لکوم پاک آغا چی علال کلی اللہ تاسو لرا و لا تا تدو زیاتی مکوئی پاک سیزونا پزان بانی محرام ہوئی وی دا شین سادر دے دا پمنگ نزی وی شین سادر پمنگ نزی ها دا به نو اچو دا شین صادر به نو راگستو ها یو صحیح او آغا شین صادر پوگکرهو نمور ورتوی دال لری که وی ولی موری وی پلارهی ولملکلی ده ناسی نچه تاب ملکی وی خواه ناغا صادر پا کت خور که او کی ناسورتا پا شو او صادر تا جاری امور ورتوی ولی جاری قمقلا هاویات دې صدر تمنات کوم چې ما مو وجنہ زم ما ډیر کارونه نشي دا کارونه سره تر څهونو ما مو وجنہ هغه مور ورته دا وجن نشي کولی زغه چا چور کوي نشتاټو پکور سره نشتا ویاتي تا وینو کپلارې په سر کړو نو 플ارې ته لو وجر نو زه دې کوم چې ما مو وجنہ ها دغه ځنه طریقې جوړې کړې وي وي د بوت پورس باندې او د منګل پورس باندې باندې وی جامي نا بیا بس شي زګداو اسپيري دي نو اې دا غو سپيري خو پادیاں او سموډیان او سپيري په مسلمانانو غو سپيري ني دي په دې ورځ به جارو نه و هي زګا قربا دي سپيري شي نو قربانه جارو کې خادا شان ماشوم بناسو په بي بي قولی کار کې بناسو وی دا کړه مکه والګه حامل مان راځي او چې نګريبانه با نګريب خو دا وسوګ ناز تو اغه لبه چا نو کانځلې باخد شروق لري ورود شي دا تسکي اعزول نه شروک لري ولی تجللې مېلمانه راځي واغه مېلمانه ودا غته مېلمانه نوټوي هاټلې وه چې راځي راښته مون کرا ها ودا کور دی لا نتیجی یا غمه مېلمانه باندې څنګهږي مېلمزر الله خپل برکتونه را لېږي کم کور کې کم کور والا مېلمانه چې راځي هغه کور کې برکت دي کم کور دملمنه راځي کور د برکت نه خالی وي دا به وي نه کې زکه کور به د شي دا ګونګي چا واځي کوي اولو نو د خیر آواز دراوړل او کله شر آواز دراوړل دي انیه دینا چمنګا ملوشي بوغدری را ورسي لا تو حرمت وي بادې ما احل الله لكم اده خو یو زله یو پدری خبره سپیرواله او نیک پالی دا سپیرواله دا په دې دین کې نشته ریس پیرواله په دې دین نه کیږي سمره چې دې دیني څړي کې بیلمازه بی وي بی دې نه وي د قران نه لری ناغص پیرده چې څومره دین سره نې ځینو دا خوش قسمت لاو دینداري ده امام شافعي رحمت الله علیه نا د دې حدیث باره کې چې تاسو کومک کینې تیوره پیو کنه ها چې تاسو هغه مرګي په خپل جال کې پری دې نو دا نشا ته پوزو کې دې هدي سمات لري هغه ویلا ته تېرو بها پړيبان دې پتپالي مني سي پړې مرغو باندې پتپالي مني سي چې مرغې پاسې ده نو دا کار وکيږي د چا د مخینا ها مخې له خرغه نو یې کار نكړي دلته یو دوه آسان دغه مقدمه وا ها او چې مقدمه وا مږه کوي نو داغه مخاليف او د کور کې خر و چه خاری او تا دیلال تاریخ لا او اگه بل چه بر او تا چه خار نظر با کورت واپش و ایره کار می نکی گی پا خار می نظارو لگی نو کورتا با واپس لارو بیا صبح بعد پا بیا رو تا چو بیا کتل خار با ولالون دیو بیا کورتا لارو و ایره کار می نکی گی خار و لار ده اگه پی مقدمه او با تلا دیل دی نو براسان جراواته داو نظر خار ده چه پا نظر و نظار آه نوې کور سپری کیږیو کار مې نه کیږي او ها کله چې د خواخیناسو وړاندې کاروشینینګور د وکندې شروع کی و سپری داستا په مخرا پاتې دی لې موي اه دا وي داستا په مخرا پاتې ده میا شپې ویلې بل اسورانه وا... آ... دا میاش سپری ده پدې کې سپری والې ده یو وخت واه نو داږي کوته چرته په ګندګې باندې ښاښي واه انکه میا هیڅ کته نه ده نه ده نو پوه دا هغه چې ناشنا خبروینه پوز لګو دي وا دا د څه نو انه ګوته دې دله دا نو بوې کاو ګندګي کو دا پورن ختیوا ها نو په لته وای وا خورې دا میا څمره ښه بوې کوي هغه څاګو ته څخا بوې کوي میا چې دا څخا بوې کوي داسې روانه په پد نیک پاری په همبل څه کې و غنال دای پدی کړی لا تحریم تو هی فاطمه احل الله لکم دا د زانا حلال او حرامي اګدین ډول بدل کا طریقې به بدل نکړي د سلونه خځه جوړه کې او د خزنې سړي جوړه. ها الکتہ په اده کې کوته واچي، واچي الکتہ دې کوته واچي ولنه سړي د ټماته کې. نو سر کوته یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حلل الله لكم سر حرانی. یا ایها الذین آمنوا اذی ایمان کاوندانو لا تحرموا طیبات محارم پاک. پاک مہرام و یو حرام پاک وای مو پزاندار ما احل الله و لكم اچرا و کړی دی الله تعالی را ولا تات د زیاتېم کوئ ان الله ذی شکا لا یحب المعتدین مين نه کې زیاتې کوونکې سرا اعتداد دې ته وې چې دین یو شین نیو ته په کې زانه دا اعتداد په دین کې پدین کې و اعتدان کې غلو بن کې بدعت بن کې كلفري منماذا سنا رضقكم الله چې در تاسو الله لنط الفك سيغا حال ي چې فپل م د غتل خلال حال لم شو بم شو چاادله تخ دررك ول الله در غ در حالال خ کې تاسو باغبانی ایمان لرئ ایمان لرونکي یی لا یاخذکم الله باللغی فی ایمانکم سمصللا مساله له سې شروع ده ها تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد مساله شروع ده راله په خبر قسمون لا نو مقصد د دې د هغه رب د دې د هغه چې قسم دې خوړلې وي چې شین څادر بنره خپلم نو چیر سر باندې خورم نو قسم مات که و کفار ورکا پزان بان خلال ما خراموا لا يؤاخذكم الله نن اسی تاس لراللہ باللغوی پخطاس راتی ایمانکوم فبارد قسمون اس تاسو کی ولیکن يؤاخذكم لیکنی سی تاسو بما عقدتم الایمان اپاس بان شکلکلی تاسو قسمون لران فکفارتون کفارت د اطعام عشرت مساکینان خوراک ورکو اللی لسو میسکین آنو من او ستیر درمیانا ماتو تایمون آغا شکری احلی کم فاہل ستاسو بانیو کس ودو همیا جامی دو دیدی جامی او تحریر و رقبتی نیازا دو دم رہی دی پدی کشی لکم یو بانیو اسکی دو یا لس رو یا حارو جی دی او یا ل ممسکنانله روړی ورکل یا یا درې رو ورپرو سر را روان دي یا یو غلا ازول ف ملم يجدنو چا چېونه من دد شي زونه ل مسکنانو له روړي دې طاقې نهشته یاغويله یا غلا زول پس یا موصللاتي یا ر دې درې وورځ ظ کفاهتو دا کفاارله مان کوم قسم ستاسوو. إذا خلبتم كل شي قسم كريتاسو وحفظو إيمانكم حفاظت دهوكي ده فلو قسمو نهو ندي دو مطلب دي یو مطلب ده وحفظو إيمانكم شي قسم مخرا حفاظت دا قسم دا ده قسم ده دوين مطلب ده وحفظو إيمانكم جي قسم ده مات كنو كفار وره كن حفاظت ده قسم شو تذالك يبين الله د غرنجي بياني الله لَكُمْ تَذَكَّرُون لَكُمْ تَشْكُرُونَ خامخات شکر وباسین ذکر سناور خنه انسانانی الله ورتا یاتوین بیان کول داخل مندی تام معاشره او خدا که قسم دیو کولن دغه طریقې اندر تو خدلا نو شکر ده الله ذکر ادا کا یا ایو الزی نامنو واستحریمات الله ذکر کین چه الله تمثی ته حرام ویلې نه هغه ته حرام ته حلال مو یا ایوها الذین آمنوید ایمان خاوندانو انما الخمرو دیشکا شرائس کلد شرابو والمیسی روکوالد جوارئی والانصاب اولد درگاونو تاول ازلام قسمت مالومون پا کشبانی رج سندا گندے من عمل شیطان دا عمل شیطان نا چغل شیطان سوٹا دا شیطان گندگی دا پتنیبو حزانو ساتے دینا لالکن تفلقن نا قام کا چگامیا په یی اودې وینه داخول دا دا او کویر روانه دا گندګی خوری گندے وایا ا دې نزان وساتا ده تختی الواب خوری ها تختی الوا دا مردارا ها دا وخوری اګه گندل اسونو باندې پاکډیو گندل ازونه بگی پا والی پاک ورځ باندې څوک د صفایي کېال ساتي که پارت سا کې لاسونه ووال آ نوکه خيري په کې ورداناکله او که په کې ورداناکله ما شومان سره په لاس نی کوي او پری ها دا ګند دا ای نزان او ساتي و بدنې بو دا وګه د الله دی هغه حرام دی مردار دی ځان ته ساته انما يريد الشيطان يقين نراده نيراده کي شيطان ايو کيا بينكم لا دعوتا چواچی من ستاسو کی دښمني ول بغدو او طرف بل قَمَرِ بَارَدِ اسکل اُدِ شرابو کی ول میسری او کولو لو د جوارای کی و یَسُد دک مان ذکرِ الله کی تاسو لرا د ذکر د الله نه وانه صلات او د مان زنا پهال حن تمن تهو نا تاسو من کی دونکې کنا تاسو من کی دونکې یی مانه شي دا دري احکام درې زنه تدریجنه د آرام کول دائی تدریجن حرام کلل اول ظلوانی سورت بقرہ کیویلیو آد نمبر دو سو انیس زمشی پارکی سورت بقرہ نمبر دو یس الو نکانی الخمری والمیسی ری تپوسکی استانہ بارد شرابو جو آرہی کی قل فی ایما اسم کبیر وی اپا دی دوارو کی گناہ لوی ادا ومنافیو پیدی دلی الناسی دخلق دپارا وی اسمو من نفی ایما گناہ دی دوارو لوی ادا دی پیدی دی دوارونا دائیو گونا پا طریقہ باندی گناہ خدا نو وی چې حرام دي مکمل صورت النساء کې ویلي پنځم چې پارا 43 یې اچ یا ای وەلذین آمنو لا تقربوا الصلاه اې دیمان خوندانو مني د کېږي زین ته مانځ تم سوکار پتہ ځحال کې چې نشه مخ کیوی و نیدی. کی وی پیدا نقصان نه دی پیدا نه ذکر کای حتا تالم تا پلو نا تر دی شی پوی شی پاس چی وای تااسو عادل تا نا پوی در کېر در نه کای نو دل تا سورته مایده کی کی شیطان ایو کی ابینکم الداوت والبغضاو استادو مل کی دشمنی تر بغنیرا ویلی پهحال ان تو مون یا تاسو اتاسو من کی دن کې کنا د اللہ د دین ما لید مونځ نه ندینا مخی عمر رضی الله تعالی عنہا کله کله فرماېلو او دارې الله ها مون باندې داسی حکم راوليږي چې زمونږه شفا دی وشي زمونږه زونه تسلی پی وشي چې کله دا آیات راغې په تم منتهون عمر رضی الله تعالی عنہه انتهینا انتهینا بس منہ شو منہ شو او منه کېدل داسی وزو چې شرابو کم لوخي وو نوداري حکم ام نبي عليه السلام کو چدام مات کوي دې کې بم او بم پګنس کوي ماتې کوي آغا کانتمو و غیره مشکات لري و دبا او آغا نقيرو دا چې زونه چې هغه با دلرګینا جوړشوي لوکي وو د کدو نه جوړشوي لوکي وو چتو و غیره نہ اگر لو کی ما طولہ گنم کو جدی نہ رمضان ساتے اگر لو پخبل پلیت نہ ہو خدا لا اللہ ی قانون دے جرا لگی یوسی حرامه یو حرام بندے یا داغی اسباب تول بنکی لکه کہ یتیم مال خرا کو حرام دے نہ اللہ لا تقربو مال الیتیم مال تبے نہ نزدیکگی مال خوانے بہم نہ وردی ہاں آ حوالہ لو شراکتہ کو جدا خبر دا. دارے حکم بیا ذکر کیں دا شان کے تو کم لو دل داغے د دا ماتو حکم نبی علیہ الصلات والسلام او مدینہ کی نبی علیہ اول دا حکم کرے جس پیوج نہیں تول جس پی علماء خل درزین ہوج نہیں ہے دا ذکر چتاوی دا, دا, دا, دا سپان بسو شوق شوقو بیان علیہ الصلات والسلام حکم کو چکہ شوقی دا بارخ کار دا پرن داوی اجازت قران ما هغه حکم کړی لري د ښکار د پاردکاریا نو سپوډه پاره چې سیس مناکه د هغه سبب بیان کړي دا یې غلط دي شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ځمږ استاد فرمایله د پښتنو په پر مزاج باندې پویدل د جینی دا مزاجو داسې دی چې او تر په باندې روان شې بیا رواني خو د خلکو هغه سینس تا ګوره ائی ته ګوره نو د هغه خلاف توګه فطرت خلاف یې کله کله هغه څنګه لري والله هغه که نه دی بیا پخپل دا دینه لری کیږي لکه الوا فر فر چې دینه دا ګناه نه دا هدي کېز ګناه نشته الوا پر کې په ثواب ځان نه په اخرې خو دا الوا موږ ته دا چې ښکار شي وې دوستو که خپل ځان نه په خګو نو مرته سره سم نه کیږي زه که داګه الوا چې یو قسم کومه د مړي دا الوا دا دی را بدی ادا شي بیان کړی دا موږ ته خپل شيخو خو منګه دې ته ګورو ګل ارقس مالواد زمنګ ورته رسامنه کیږی منګه واه یګال واvarphiر بل یان نور دی که ار سوګرا لسنګال واپخه کی خولی پخه کی کورکی پخه کی ها خو منګه وای منګه اګال واخوارو نیو ها اګا نور دی دازکه چې زمنګ داغه مزاج خلاف شوی دی دا ځان چې اوسیز منکه شراب منکه قران دا طریقه فودلیدا داګه اغاز باب مړي که جذبا بیداری غلط اوسری جو دا زاله کور کې پخې کړی یا دغه شان خیرات وکړه خري خري کولی خود موري خیرات دا غي نه د شي زمونږه غوې پمنګ بدلېږي اوس اه چې دا د موري خیرات دی دا شان هر چی ده دیني یو کار خلاف دی نو دا غي داسې رد وکا چې د خلکو د مزاج خلاف شي نو خلک په دې پخپله باندې بیا نفرت کوي نفرت یې بیان کوو به دی بیان کا دا غندګار چې کوم دینی ده د دین د کارونو خو شپتون بیان کانو ستاسو ذهن کې برائشې زړه کې برائشې ځکه بلی په خوشاله شي ذهن بل په خوشاله شي او ته به اوماني هان رضی الله تعالی عنه فرمایل انتهنا انتهنا واتی او لا واتی الرسل تابع داروکې دا الله تابع داروکې ته رسول واذرو یېږي دنا فرمانهینا دنا فرمانهینا او یېږي پاین تا ولې تهونکو واولې فالمو ان انما على رسولنا البلاغ المبين چه بشکا پا رسول زمان بانده رسو والخکارا مساله برسه او دا پا مسلمان بانده الله اخيرا دنبی علیہ السلام اغنشن برسه ذکر الله تیو رسول مرکی که لیسا علالذین آمنونشت پاکسان بانده چیمانی راولی وی وحاملو صالحات عملی کرده پا طریقه دا سنتا جناحن گناہ فی ما تائمو پاسکی چدوی ہو خوال پخوا ازا مت تقو جزان چیزان ساتی دناکار آمالونا و آمنو ایمان را ولی واملو صالحات عمل اکرے پر طریقہ در سنت سم تقو بیازان ساتی دناکار عمل کرونا و آمنو ایمان را ولی وی سم مت تقو بیازان ساتی دناکار مل کرونا و آسنو نیکی کوي ذم متقو ثم تقو متقو مت دې ما دري معنی وکړي استاذ خو خیالو داول ایزام تقون معنا ځان ساتید نه کاراملونه دا دې متقو معنا د ناکار عمل ګرونه دا دري متقو مناهی ده الله نه ځان ساتي ولا او ولا یحب المسنينه مینه کینې کې ګون ګسره اوس بلا مسله ذکر کړي احترام د نظور الله کوي دا الله په نوم باندې کوم شی منه تخت شي وير دا غي احترام او دا غي قدر وکم يا ايحو الذین امنو اے دیمان خوندانو لایبلواناکوم الله خامخین بیان کی پتا سبحانه الله بیشین پیاو شی سبانه مین استری ذکارنن تنالو حیا کلی باغلای دی کوم لاسون استاسو ها وری ما حکم هو کو لیا لما اللہ دے بپارا جس کارکی اللہ من یقابوهو بالغیب اغصو دا الله ہدا اللہ ننا دیدا پہارن کے کونتر گرزی او دا با اننی تی او داد اللہ نظر دے احترام بے کے او داد امتحان وجدہ زکالت دم رڑیری دی دي اللہ بن کلی دی چی دا غیب بہترامی بنے کے ته دومره ډېری دې وي چې خل د خلکو پرې خپوږي کوي چې ا چی هڅ خونه دی لی دېلي وا جانو یلته کونته ډېری دې یا او دېریه شي دې